Neuntens. Halten Sie die Aufmerksamkeit des Auditoriums auf einem hohen Stand. Scheuen Sie sich nicht auf Attention Spots zurückzugreifen, um Ihre Zuhörer zu fesseln. Rhetorische Fragen, ein Hinweis auf ein persönliches Erlebnis, Cartoons, Zitate, Sinnsprüche oder auch ein mitgebrachter Gegenstand. Pädagogisch begabte Redner benutzen außerdem dialogische Techniken, um ihr Auditorium aktiv zu beteiligen und in den Informations- und Überzeugungsprozess einzubeziehen. Der Dialog in Form von Frage- und Diskussionsrunden ist das wirkungsvollste Mittel, um die Aufmerksamkeit zu stimulieren und den Zuhörer aus seiner passiven Rolle zu befreien, denn hier kann er sein Vorwissen, seine Erfahrung und seine Sicht der Dinge einbringen.